Maio 1968, em Paris, os estudantes ocupam o Cartier Latam e enfrentam a polícia na famosa Noite das Barricadas. Nas paredes da Sorbonne, uma das palavras de ordem que fizeram época, a imaginação no poder. Maio 1968, os tanques soviéticos invadem a Tchecoslováquia. Tem lugar a Primavera de Praga. Nos Estados Unidos, jovens tentam levitar o edifício do Pentágono entoando mantras indianos. Na Califórnia... Os estudantes ocupam a Universidade de Berkeley. Em Londres, os estudantes ocupam a London School of Economics. Greve geral de operários da França. Maio 1968. Mês em que a revolução quase aconteceu. Maio de 1968. 68. 68. 68. Maio de 1988. 20 anos depois, a memória e a nostalgia do que foi maio de 68 está na televisão, nos jornais e nos livros, principalmente aqui na Grã-Bretanha. E o programa musical da BBC não poderia fugir ao espírito de 68. Portanto, o Som de Londres investiga. E na cena pop, o que será que estava acontecendo nos idos de maio de 1968? O Renato Brandão andou pesquisando. E a primeira constatação, Márcia, é surpreendente. Pois se nas universidades e nas ruas o clima era incendiário, de revolta e rebelião, a parada pop não podia estar mais bem comportada. Em maio de 68, os discos mais vendidos não eram músicas de protesto, como as canções de Bob Dylan ou Join By Is, por exemplo. Aqui em Londres, durante as três primeiras semanas de maio, o primeiro lugar do Hit Parade foi ocupado por um super bem comportado e veteraníssimo cantor e trumpetista, Louis Armstrong. I see trees of green Red roses too I see them blue Far beneath you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue, and of white, the what a wonderful world com a louis armstrong o grande sucesso de maio de 68 na parada pop britânica Peraí, Renato, não tire conclusões apressadas. Afinal, o hit parade norte-americano repercute muito aqui na Grã-Bretanha também. Vai ver que a parada pop dos Estados Unidos estava mais no clima de 68, não? Doce ilusão, Márcia. Nos Estados Unidos, o grande sucesso de maio de 68 foi a trilha sonora do filme The Graduate, a primeira noite de um homem. Uhum. Os autores da trilha sonora eram Paul Simon e Art Garfunkel, e a dupla ficou três semanas no primeiro lugar do Hit Parade norte-americano, com músicas como bookends e essa que estamos ouvindo, Mrs. Robinson. You, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please. Mrs. Robinson, heaven holds a place more. To help yourself Look around you all You see our sympathetic eyes mm -hmm. Stroll around the grounds Until you feel at home And here's to you This is Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please Robinson, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mrs. Robinson, everybody wants some com Simon Garfunkel, uma das canções da trilha sonora do filme A Primeira Noite de um Homem, um dos sucessos de maio de 1968. Não, não, Renato, eu ainda não estou convencida. Afinal, um ano antes, em 67, os Beatles lançaram Sgt. Peppers, que entrou para a história pop como o álbum psicodélico, sintetizando a geração do paz e amor, das flores e também do, digamos, tripé sexo, drogas e rock and roll Quer dizer que um ano depois, em 68, os jovens estavam ensaiando a revolução nas ruas, mas puseram um pé atrás no mundo pop? Parece que sim, Márcia. E se você ainda duvida... Ouça só a música que foi primeiro lugar em Londres na última semana de maio de 68. Younger, get out kept the secrets of your you You let me too naked you're just a baby in the sky and though you know that it's true Young Girl, uma balada bem açucarada com Gary Pocket and The Union Gap. Tá bom, Renato, você ganhou. Eu desisto de procurar o espírito incendiário de maio de 68 na parada pop. Mas em compensação, só para não dar o braço a torcer totalmente, eu faço questão de encerrar o programa com uma música que estreou na cena pop no finalzinho de maio de 68 e na época foi considerada revolucionária. grupo é os Rolling Stones. O LP apropriadamente se chama Através do Passado. Encerrando o Som de Londres de hoje, Jumping Jack Flash.